Vargazoltán műsora minden vasárnap, magyar idő szerint 20 órától. A beszélgető partnerem Balog Imre, ötödik mesterfokozattal rendelkező vincsunk kungfu mester, illetve a Magyar Szabja Vívó Iskola vezetője, vívó mester. Szia! Szia, Zoli. ketté a te titulusa idat. Az elsőről, ha beszélnél, mesterfokozattal rendelkezel. Ez az ötös szám, ez mit jelent pontosan? Egy keleti harcművészetről beszélünk, ami az életemben már régóta jelen van, 35 éve, és hát itt is egy fokozatrendszer van, mint minden harcművészetben, és hát itt az ötödik mesterfokozat, 12 tanulófokozatból áll itt a vizsga rendszer, és utána érkeznek a mesterfokozatok, és hát ez már viszonylag magas fokozat. A második titulusod az az, hogy magyar szabja vívó iskolát vezetsz és vívó mester vagy. Az előző is egy harcművészet, ez is egy harcművészet, ez egy igazi, tradicionális ősi magyar harcművészet, ami végigkísért az egész történelmünket, és hát, hogyha valaki harcművészetbe bele kóstol, akkor azért különböző ágait is. Gyakorolja. Én egy keleti haszművészettel foglalkoztam, akkor már jó hosszú ideje. Mindig érdekelt az, hogy egy magyar haszművészet, ami nagyon sikeres volt mindig, de, de feledésbe merült majdnem, azzal is elkezdünk foglalkozni, és az iskolánk alapítójával, vezetőjével, akivel együtt, illetve tőle tanulok mesterem a, a keleti haszművészetet is, megalapítottuk a Magyar Szabja Iskolát, és hát annak a, a vezetőjeként és ott is me mester, különböző fokozatok vannak, és ott is sikerült már élni mesterfokozatot. Tehát egy hívó mes mester lettem ott is. Feladatod több is van. Most az elején csak egy. Az előző beszélgető partnerem, aki nem volt más, mint Sós Zoltán, tréner, kommunikációs szakértő, feltett egy kérdést. Ez így szól. Mi az a legnagyobb tudás, amelyre te szert az életed eddigi pillanatában úgy érzed, hogy na, ez volt az egy összetett válasz lenne, de nem szeretném túl bonyolítani. Összetett kérdés is. Azt gondolom, hogy így az korom előre haladtával, ez, ez, ez folyamatosan változott, hogyha megkérdezted volna ez 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, biztos más válaszolok, de talán az önmagunk megismerése, elfogadása és ezen keresztül a mások emberek megismerése és elfogadása, ez egy nagyon fontos és egy nagyon tanulandó dolog, nagyon nehéz feladat. De hát ezt, ezt bőven is ki tudnám fejteni, vagy bőven is ki is fejthetnénk, de azt hiszem, hogy lerövidítve a válasz, talán ez lenne rá. Nagyon szépen köszönöm. Neked is feladatod ez, azaz, hogy ugye nem tudjuk soha, ki a következő beszélgetőpartnerem feltenni majd, de csak beszélgetésünk végén, feltenni majd egy kérdést, felé. És egy másik feladat is van, ez pedig így szól. Mi az, amit te megkérdeznél magadtól? Amit soha nem, nem ne most válaszolj erre sem. Szóval, amit soha nem kérdeztek meg tőled. Ha van rá válaszod, van. Ha csak a kérdés hangzik el, az is jó. Ha a mondandó, a válasz a lényeg, akkor, akkor válaszold majd meg. Szóval, te mit kérdeznél magadtól? De mindezekre csak majd a beszélgetésünk végén fogunk visszatérni. Gyermekkor... Nem, nem következik. Mi az a kép, ami beugrik a gyerekkorodból? Hát egy fekete-fehér kép, de a fekete-fehér az itt, itt nem egy sivásságot jelent, azt gondolom. Az, az, az legalább olyan színes volt, vagy igazániból az volt igazániból színes, de a fekete-fehér az azt gondolom, hogy a, az egyszerűsége, nem túl bonyolultság, amit most a világ túl bonyolítjuk. És nem akarok nagyon filozofikus kérdések, vagy filozófikus válaszokat adni mindenre, de azt gondolom, hogy a a gyerekkorunk az a, a felelőtlen boldogság nekem, és a felelőtlen nem is a felelősség nem megismerése még, hanem, hanem talán az, hogy mindent, mint egy ilyen óvópaesként a szülők, a, a nagyszülők, a körülöttünk lévő felnőttek, vagy emberek átvállaltak tőlünk, és hát ettől, ettől lehetett boldog. És, és... és hogyha fizikalitás ügyileg, kérdezem, van valami hogy mit tudom én, egy évesen kaptad a cumisöget, mit tudom egy cumit, vagy akár, vagy mondjuk nyolc évesen biciklincni tanultál. Van ilyen, be tudod határolni? Hát Valamit. így konkrétan talán tárgyhoz nem kötném. megtanultál úszni, azok az, a, azok, mit tudom én. azok az apró ajándékok, amik, amik a mai világban talán elfogytak, én nem kaptam drága ajándékot, biztos a szüleim nem voltak túl tehetősek, de mindent megkaptam, tőlük mindent megadtak. De azok az apró ajándékok, azok az egy-egy mondatok egy, egy karácsonyi asztalnál, vagy egy arany színűre festett dió, azt fölakasztva a karácsonyfára, és az mellé egy, egy idézet, vagy egy mondat, azok az igazi ajándékok, azt gondolom. Tudom, hogy volt nekem olyan tankom, amit külföldi rokonok okoztak, és minden kivigyeltem, mert hát ilyen még nem nagyon volt itt, meg rengeteg drága ajándékom is volt, de, de ezek, ezek valahogy nem maradtak meg. Onnan tudom, hogyha visszanézek képeket, és nem, nem emlékszem rá, hogy azzal én játszottam, de azok a az egyszerűbbnek tűnőde, de mélyebb tartalmú ajándékok, azok viszont a mai napig megvannak, és végigkísértek. Az előbb úgy fogalmaztál, ha mondjuk előzőleg kérdezem, teszem fel ezt a kérdés, mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, akkor mást mondtál volna, de most akkor én kérdezek így, ahogy te fogalmaztál, ha ezt a kérdést mondjuk 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt teszem fel, akkor lehet, hogy a tankot említed? Inkább? A drágaságot, Ön... Fizikalitást? Nem, nem, nem, azt, gondolom, azt gondolom, hogy... Tehát fog, ekkorát azt nem gondolom, változtál? Nem, ez annyira... Nem, nem, nem, nem, biztos rengeteget változott. Talán, talán nem így fogalmaztam volna meg, vagy talán nem is tudtam volna megfogalmazni. Az érzés valahol az akkor belém... Táplálódott, és táplálódott, de, de nem, nem, nem tudtam volna talán ezt megfogalmazni sem magamnak, sem másnak. És hát mi, nem tudom, hogy erről fogunk-e beszélni később, de Most már biztos. Az, az, hogy azóta én felelős szülőként is élem az életemet, nem csak felelős emberként, az biztos, hogy ez, ezen is változtatott, hogy, hogy máshogy, máshogy gondolok ezekre, és máshogy tudom megfogalmazni, máshogy tudom továbbadni ezeket a dolgokat. A te szüleid ott voltak veled? Mire emlékszel? Kire emlékszel jobban? Anyukádra, apukádra? Egyformán. Valami más, más sújt kaptak az életbe. Mind a kettő egyformán fontos volt. édesanyám az az, az óvó. Érdekes, talán ő volt a nem is szigorúbb, de... Engem nem bántottak, hál' Istennek, én nem, nem, nem egy olyan szű, családban nőttem fel. Bár ez is egy érdekes, tehát engem nem fizikálisan nem bántottak, de néha egy, azt gondolom, egy atyai pofa még jó is esett volna. Édesanyámtól viszont taptam többször mondjuk egy ilyen kis helyretevő legyintést, de tehát nem, nem egy komoly verés, hál' Istennek, én nem olyan családban nőttem föl. Tehát nem de, estél de... ajtónak. Nem, nem, nem, nem. Márunk ez abszolút nem volt. Rengetegszer megérdemeltem volna, főleg ilyen kamaszkorban, amikor az ember úgy, úgy nem tud jól viselkedni, hogy akkor azt gondolja, hogy jól viselkedik, de később úgy gondol, már látja, hogy ez nem így van. De, de minden két szülőmnél más volt, amire vissza. A édesanyámnak az a óvóféltő kedves bölcsessége, apámnak meg az a mély bölcsessége, amit igazi apa képként tudok én rágondolni, hogy példaképként, mert, mert nem 28 diplomával rendelkezett, de egy nagyon értelmes, okos ember volt, és én nekem nagyon meghatározom most. Tisztelted? Is, sajnos, így van, abszolút. Sajnos, én korán elveszítettem őt, és akkor még nem is tudtam, hogy nem azt, hogy mit vesztettem el, mert nyilván meg éreztem, megéreztem, de hogy, hogy mennyire kellene minden fázisában az életünknek, hogy ott legyen mellettünk az a védőkorlát, amit ő, ő biztosítana. Most Biztosított, Ez biztosítana. Ha most ezt ennyire mélyre mentvén válaszoltad meg, akkor te hogy gondolod, szüksége van egy gyereknek? Egy családon belül? Egyszerre az apára és az anyára? Hát mindenképpen. Tehát ha, válásba, szügetlenül... ha a indulunk ki? Tehát jobb, ha gondolom, hogy egy szülő, egy szülő is, hogyha nem. Egyáltalán nem. Tehát azt gondolom, hogy az idealizált helyzet, hogyha ha minden happy, minden boldog, minden kerek, minden csillog, villog, egy ilyen rózsaszín lufi. De ez nem így van, hát ezt tudjuk. Hát ez, én apámat, anyámat soha nem láttam veszekedni, nem hangoskodtak előttünk. Biztos, hogy volt ők közöttük is nézeteltérés, de én soha nem láttam például. De azt gondolom, hogy egy családban nagyon fontos, hogy ott legyen, Min mindenkinek megvan a szerepe, minden szülőnek, de hogyha egyedül nő fel egy gyerek, és akkor ugye visszatérlek az előző, tehát a kérdésednek ezt az részérés, de hogy, hogyha egyedül nő fel, mert úgy alakul, akár valami tragédia folytán elveszíti az egyiket, akkor is a másik is meg tudja adni neki azt a, azt a szeretetet, azt a boldogságot, azt a nevelést, és ahogy hogy utaltál arra, hogy egy vállás, egy vállás, egy vállás, hát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, azt gondolom. Hajlamosok vagyunk hamar föladni és nem megszerelni. Én azt gondolom sokkal nehezebb megszerelni dolgokat, mint hogy, mint hogy lecserélni vagy új, újat hozni. De, de sokszor jobb, jobb. Tehát van ez a pont, amikor már a gyerek. A, a gyereknek őrült érzéken szenzorai vannak, azt gondolom. Tehát a gyerek a legnagyobb boldogságot játszod el neki akkor is. Érzik, hogy ott valami van, valami a, a feszültség, hiszen olyan kapcs, kapocs van a szülő és a gyerek között, ami, ami egyedi. És van egy pont, amikor, amikor el kell engedni ezt, mert azzal tesz el jobbat neki. Biztos, hogy sérül minden gyerek, de ugyanúgy egy szülő is, minden érző ember, minden érző lény, hogyha megszakad egy olyan kapcsolat, ami, ami nagyon fontos a számára. De hát van egy pont, amikor, most ez attól függ, hogy mitől romlott el, és hogy romlott el. El tudnak úgy is romlani kapcsolatok, hogy, hogy intelligensen tovább tudják vinni. Én nem tudom egyébként, hogy ez, ez színdarab, -e, vagy tényleg úgy érzik, hogy úgy tudnak tovább menni, hogy ez nem csak egy eljátszott szerep, hogy, hogy rendben van, jóba van az a szülő és a, a vállás után, vagy egy olyan nagy sérelemmel és olyan csúnyán elválni, mit szokták mondani, az egy rengeteg veszekedésen, abból szerintem a gyereknek is menekülni kell, mint a szülőknek. Na, ez egy kicsit bővített mondatra. Sikerült, de... de... Több, több mondatra. És ezzel semmi baj, Igen, beszélgetünk. Van-e és gyerek? Erre én nagyon kíváncsi vagyok. Pillanat. chasing out the gray every touch every word you say pulls me close Stars light up our road through the dark, through the night. You and I. beszélgetek, két titulussal rendelkezel, kung fu mester, illetve szabja vívó mester. Ott hagytuk abba, én feltettem egy kérdést, van-e tesód? Mert amiket elmondasz, azokból nem tudtam eldönteni. Azt viszont úgy érzem, hogy ha jól érzem, van gyermek. Szóval van-e tesó? Van tesó is, és, és gyerek is. A gyereknek nincs testfője, csak nincs ott nekem. Tehát van. A testvéredről lehet -e beszélni? Természetesen. Nővéred van. Meg, nővéred van, és ő is így éli, meg szerintem most vele beszélgetnék, ő is hasonlóakat mondana a szüleitekről? É, nem csak azért, mert egy családban nőttünk fel, de szerintem ugyanígy, mert ugyanazt az érzéseket kapta, ugyanazoktól a szülőktől, és ugyanazt a, nyilván nem mondjuk két egyforma, teljesen egyforma személyiség, de, de biztos vagyok benne, és ő is ugyanígy érzi. Mekkora a különbség? Annyit. Három éve az ő javárat. Te tisztességesen tudtál vele játszani? játszott te ő veled? <gül> nem, Úgy értem, hogy, hogy ő teljesen más világ. Most, hogyha én a nővéremből indulok ki, akkor ugye piramisos volt, hogy így nem is szimaszatyos. Ha ez mond valamit, ugye amikor osztályunkban ez Igen. körülbelül elvéleg tudható volt. Tehát te nővéred, játszott veled? Játszott ö, sötét. Te babáztál bele? Hát mind a kettő szerintem előfordult, meg én játszottam az ő barátaival, aztán később talán ő is már. A, nem volt őrült nagy a korkülönbség, de hát az, vannak időszakok, amikor az három év is sokkal tűnik. Viszont nagyon ilyen anyáskodóan ö, vigyázott rám, főleg a lányoknál, a nővéreknél szerintem ez jellemző lehet, de, de ő nagyon-nagyon ilyen vigyázó volt. Tehát ő nem, ő nem a szimaszhatros volt azért, persze egy szimaszhatos is tud vigyázni, de, de, de ő nagyon, tényleg ez a legjobb szó rá, hogy ilyen kis anyáskodva. Szerető Dédelgető. Hmm? Ez egy Így dolog is. szerintem. Azóta is megvan a kapcsolat kettőtök között? Abszolút. Még mindig vigyáz rá? Vagy már nem hagyod. Hát próbálna szerintem, csak már eltőle fölösleges. De, de igen, igen. Mindig ott volt az életemben, mindig fontos szerepet játszott be a mai napig az ember azért rájött, ez ilyen nagyon közhelyként hangzik, de, de a családom mindig számítat, és mindig ott van, és szerintem az egyik legerősebb a testvéri kapocsa, még a szülőgyereknél is talán erősebb. Ja, ide, jó. De szépet mondasz a legerősebb, az egyik legerősebb kapocsa testvéri. Hm. Gyermeketek van, de mielőtt még testvéri kapcsolatlanságot említenénk, mert azt mondtad, hogy ő egy, a kapcsolatod, ahogy elkezdődött, ha erről szabad beszélni, vagy megállítasz, és mondod, hogy na, erről nem. Ott, abban a pillanatban meg vagy. eszedbe jut, hogy kezdődött? Igen, bár most az elején, ugye ezt most nem elhallgattam nem is, nem is beszéltem róla, de itt beszélgettünk vállásról. Hát én túl vagyok egy válláson, tehát én elváltam egyszer, mm -hmm. de abban még nem volt gyerek, és ott talán azért nem ugrott itt az előbe. Hát én nekem a mostani a második feleségem. Tehát mind a kettő a házasság. Tehát nem csak partner igen, viszony igen, van, igen. mert ugye sokan megbánják, vagy nem mondják azt maguknak, hogy na, akkor én még egyszer belemegyek ebbe a férfeleség kapcsolatba. Tehát két feleséged, egy volt, egy van. Az elsőről picit lehet-e beszélni? Hosszú kaland volt, vagy hosszú kapcsolatot? Nem kaland, bocsánat. Én nem vagyok egy ilyen egyik, két másikra. típus. Uh -huh. Tehát arról beszélünk, hogy van egy vállásod, É, engem csak annyi érdeken az előzőből, hogy az hosszú ideig utatott, nem? Inkább a kapcsolat volt, tehát én nem vagyok az, aki első hét után nősülök, de a kapcsolat az viszonylag hosszú volt, aztán lett belőle egy házasság, rájöttünk, hogy nem minden, nem a házasság után, de rájöttünk, hogy mégse ezt akarjuk, és volt egy közös döntésünk, hogy, hogy talán, az életünknek kisebb részét éltük le együtt, mint ami még előttünk van, és hogy jobb lesz, egy mindenkinek és az igazolózat is, neki is jobb lett, biztos vagyok benne. Nekem is sokkal jobb lett, úgyhogy, úgyhogy ez mindenki ment a, a maga útján tovább, és akkor jött a mindenkinek a jobb. Aztán, amikor te elváltál, hosszú időt eltel, el, mire megismerkedtél a jelenlegi pároda. Nem, nem, rövid, rövid idő után. Szintén nem volt házasság, Sokáig együtt éltünk, aztán a házasság az, az sokkal később érkezett meg. Semmi nem volt a gyerek, gyerek érkezéséhez, bár időrendben ott, ott, ott volt körülbelül maga a formalitása. Tehát együtt éltünk már akkor régóta. Most jól vagytok-e, hogy van a gyermek, vagy ez sokat változtatott az életeteken? A jó hát szótkát nem... idézőjelbe teszem, tehát hogy azért ez egy más útirány, ez teljesen más feladatokat ról ránk például apákra, mint szülőre? Igen, hát a gyerek nem mostantól van már, most már kilenc éve, pont napokban lesz kilenc éves. gratulál. Köszönjük! Mind, bárja, bocs, hármatoknak, mert ugye úgy vagyunk, hogy az, bocs, a születésnapunkon magunkat ünnepeljük, holott én azt érzem, hogy jó lenne, ha az anyukánkat és az apukánkat is üdvözölnék. Hát a gyerek az, az összetart, nekünk nem fiatal, nagyon fiatalon jött a gyerkőc, és ez tudatos volt, tudatos, illetve nem tudatos, hanem inkább eltökölős időszak volt az életünkben, hogy, hogy vártunk, vártunk, aztán egyszer csak majdnem hogy, majdnem, hogy időszülők lettünk, nem vagyunk azok, de kicsit később érkezett. És hát az, a gyerek az nagyon sokat ad, rengeteget adott, meg ad minden nap, mai napig. Picit hajlamos az embernél elvenni a saját magáról és a párjáról is az időt, és... Mele csak a csak a szülőszerepbe, azt gondolom. Bocsánat, akkor bocsánat, az... akkor lányod van, lányatok van. Igen, igen, igen, igen. Vártam azt a pillanatot, amikor kimondom, azért mi ismerjük egymást. Középiskolában osztálytársak voltunk. Vártam, hogy ezt azért tegyem a végére, ne úgy hangozzék az egész, hogy azért beszélgetek veled, mert egyébként nem is nagyon találkoztunk az elmúlt hány évben, harminc, alig-alig beszéltünk. És igen, én ugye igen. tudom, hogy, hogy lányotok van, viszont ahogy te most fogalmaztál, ez ilyen teljesen apai fogalmazás volt, hogy így mondjam. Hát örülök, mert igyekszem, igyekszem apa, apa is lenni mellette, Uh, igen, de ilyen jövő, férfius, lányos... tehát, hogy, hogy a, bocs, na, tehát hozzáteszem, hogy lányos, igen, te mondod ki a szót, lányos apai kibeszélés érződött. Hát én abszolút, ez is megint összehangzik, hogy mindegy, hogy mi, mi született volna csak egészséges lényt, hogy ezt szokták így mondani. De én, én, én nagyon szerettem vannak a kislányt, és hát egy ilyen csibész rossz kislányt, idézőlben rosszat, mert egy nagyon értelmes, okos csibész, életre való, inkább úgy mondom, de hát abszolút az új a csavarni, a megfelelő apai szigorra, amit van. De, de hát igen, a gyerek az, az rengeteget ad, azt gondolom. És soha nem volt egy pillanat, eset, teher, meg nem is lesz, hogy gondolom, nekünk. Nem csak nekem, hanem az édesanyjának sem. Vívni fog, mester lesz, vagy inkább a kung fu, box, foci, mi van sportilag, mi van neki? Szertorna. <gül> Szertorna, de... Ott van a de, Igen, hát azt gondolom, hogy én azért rengeteg embert... Tanítok folyamatosan, meg megtanítottam, meg folyamatosan tanítom az önvédelem részére a kungfu kung révén, és hát. Nem, lesz, nem, biztos, nem tudom, ezt ő fog eldönteni, hogy kungfu mester, vagy, vagy milyen kungfus lesz, de hogy arra meg hogy meg tudja védni magát, az biztos. Főleg ebben a mostani világban szükség is van rá, azt gondolom, de van ő neki még fokozata is, vizsgázott is kungfuból, de nem, de nem erőltetem. Ott rengetegszer van az edzőterembe velem, volt is kiskorában is, meg lesz is, meg önállóan jön is. Hát ezt ő döntése. Ő most szertornázik, tornászik egy lányos, ott is nagyon sikeres, országos eredmények, meg tehát teljesen, teljesen azt csinálja, amit ő szeretne. Én azt gondolom, hogy én még azért gyereket, vagy, vagy, vagy tanulót tőlem nem küldtem el, mert, mert ügyetlen volt, mert nincs ügyetlen gyerek, de azért már igen, hogy a szülők megvalósítatlan vágyait ne, ő, neki kelljen megélni, és, és én nem szeretném, hogy a gyerekem azért csináljon valami elfoglaltságot, mert én nekem a szimpatikus lenne. Hát, amit ő választ, és azt kitartom, csinálja, akkor azt, azt csinálja, és örömmel csinálja. Büszke apukának tartod magad? Abszolút. Abszolút. De nem elmagyarázni. Igen, vagy nem, nem. nem? Abszolút büszkének tartom magam, szerintem van is mire, de nem vagyok ez a, ez a tudod, ez az. A, a legnagyobb kritikus, a de nem a legnagyobb kritikus, én vagyok a gyerekemnek, mert azt gondolom ezzel is jót adok. Tehát, hogy elfogult is lehetek, nyilván, de, de elfogulatlanul, és főleg így, hogy én sok gyerek is foglalkozom, de elfogulatlanul is azt mondom, hogy a, a, a hibáit azt, azt tőlem fogja először megkapni, mert azzal is szerintem nem, nem majom szeretet, hanem szeretet van ebbe. És hogyha megtanítod arra is, hogy mit csinál rosszul, akkor az, azzal nem egy álvilágot teremtesz neki, hanem, hanem neveled. És ezt hívják szerintem ez igazi nevelésnek, meg szeretetnek. Persze, abszolút büszke vagyok rá, nagyon. Kivel beszélgetek. Ő egy buszke apuka. Most akkor vívjunk. Mennyi vívjunk. csatát vívsz a feleségeddel a gyermeketek édesanyjával? Hát talán őt is meg kellene kérdezni. Megkérdezem. Te ott voltál egy olyan momentum az életünkben, ahol emlékszel talán? Én élőadásba kértem meg az ő kezét, és te, te voltál a, a, a műsorvezető. Oh, -e? nem. Nem, ne haragudjatok. Ó. Micsoda felejtések. Most bocsánatot kell kérjek. Nyilván. Elmondod? Rémlik, de elmondod, hogy hogy volt? Hát persze, ez egy aranyos, nekem egy aranyos történet, nem tudom, más mennyire fog érdekelni, mert akkor mi egy éttermet üzemeltettünk, ő épp akkor ott dolgozott, én nem voltam ott, te pedig az éttermünkből vezetted akkor élőbe a rádióadást, és akkor felhívtalak, hogy az Oli egy szép szám mellett bemondaná -e élőbe, hogy, hogy igen-e vagy nem, és akkor Hát lehet, hogy csak a nagy nyilvánosság miatt nem mert nemet mondani. De, de, de, de, <gül> igen, nem, utána ugye hogy ezt ki lehet vágni. Hát ez élőben ment. hallott szóval az egész város. Igen, szóval így történt ez a, ez a momentum. Azóta megbántad? Hogy élőadásba kértem meg? Akár. Inkább igen, <gül> inkább maradjuk enni. Igen? Az. Egyáltalán nem, sőt. Nyilván az ember minden kapcsolatában vannak mindenféle Görbék a lejjebbőjebb följebb, jarosabb, kevésbé jaros, de azt gondolom, hogy langyos vízzel meg nem érdemes élni, tehát hogy valahogy mindig, mindig kell történjen valami. Vannak rosszabbak, vannak kevés, van amit úgy gondol, nem kell megtörténjen, de hát együtt vagyunk, és jól együtt vagyunk, jól vagyunk, az mindent igazol, azt gondolom. Apásabb vagy anyásabb a lányotok? Nincs itt már a akkor azt mondom, hogy apásabb, de nem igaz, ez az. igaz, mert, mert pontosan tudja, hogy mi az, amit a, az apával kell megélni, megbeszélni, és tényleg megélni, és mi az, amit anyával. Úgyhogy nagyon jó a kapcsolatunk papalánya is, és nagyon jó a kapcsolatunk, mint anyalánya is, hál' Istennek. Hmm. Akkor most kidobjuk magunkat az te életed, csak a te életedben. Azon most úgy vívjunk, hogy arról mesélj nekem, kérlek, hogy lesz Miért érdekelt téged a szabja vívás? Hogy lesz valakiből egy tekintetben mester is? Ez gyerekkorhoz köthető? Ez érdekes, hogy én, én például nem gyerekkoromból, hogy miket játszottunk. Nekem, nekem valahogy az, hogy most. Biztos kardoztunk, mert minden gyerek benne van a gényeinkbe, minden magyar és török gyereknek benne van a génjeiből, hogy játszottéren kardozik, de nekem ez most így nincs meg. Viszont az van, hogy még általános iskolába többször próbálkoztam azzal, hogy ilyen szakkörökbe beiratkozzak, vívó szakkörbe, és, és milyen az élet. Kétszer, kétszer iratkoztam be, és mind a kétszer valami oknál megkiosult, vagy nem indították abba az évbe, vagy valami volt, és akkor ez egy idő után visszaköszönt. A... Hát most már azért vagyunk annyi idősek, hogy tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, de... De, de valamikor visszaköszönt az életembe. Hát az egész az úgy kezdődött, hogy ahogy mondtam én, hogy, hogy már 35 éve kezdtem el egy keleti arcművészetet, és ott hát ottani mesterem, aki jelenleg a legmagasabb fokozatú vincsú mester a világon aktív mesterként. Ő 13 évvel ezelőtt, látva, hogy ezt a magyar harcművészetet mennyire nincs megbecsülve, hogy finoman fogalmazom, azt gondolta, hogy el kellene indítani ezt valahogy, valahogy újra érezteni a, a tényleg az utolsó-utolsó pillanatból. Mindenkorban jó űzték ezt a ezt harcművészetet, harci művészetet, de a régi, régi dolgból nem maradtak fenn írások. Meglátta azt, azt a hiányt, hogy, hogy egy igazi Magyar harcművészet, amiben annyira sikeresek voltunk a történelm folyamán mindig, az annyira feledésbe merült, hogy azt újra kellene érezteni, és hát megalakult így, ő a Magyar Szabjóviskola megalapítója. Említjük Mádai meg Norbert, a nevét, kérlek. Mádai Norbert, egyébként egy magyar műgyűtő, magyar a szívecsücske, és hát így, így alakult ez meg, hogy... A, nekem is a szívem egyik pitvara az a, a keleti hadművészet, a Vincsunkúfa, a másik pedig a magyar szabjahívás lesz. Itt rengeteget adott, rengeteget dolgozunk ez ügybe, és itt nem csak az edzésekre gondolok, hanem azok a. Hát ez a klasszikus elcsépelt hagyományőrzés, amit, amit használok a hagyományőrző csapat, tisztelt a kivételnek, mindenki, aki jó irányba viszi ezt a dolgot, azt gondolom, hogy tisztelni való. De az, hogy csak veszünk egy szép ruát, szép lovat, az még nem biztos, hogy egy igazi szép kardot. Tehát, nem, mi, mi, igen, szép kardot. nem biztos, hogy minden, mindent végig kutatnak. Rengeteg, rengeteg kutatás van ez mögött, amit mi csinálunk. Azért mondom, nem csak a fizikális edzés, hanem a mentális edzés is. Rengeteg könyv született rengeteg levéltári munka, akár még büszkélkedhetek is, mert, mert azt gondolom, egy, egy őrült nagy dolog lett, hogy, hogy egy pár évvel ezelőtt ez, a, ez, amit mi csinálunk, és hangsúlyozom, amit mi csinálunk, és nem a mi feltétlenül mi érdemünk, hiszen mi csak helyére tettünk dolgokat, hungarikum lett, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, bekerült azok a magyar értékek közé, ami, ami egyedülálló, és ez egy hosszú-hosszú munka, rengeteg ember munkája, azt a vívó tudást, illetve azt az elődeinknek az örökségét tovább tudjuk adni azoknak a gyerekeknek, hogy, hogy ez nem merüljön feledésbe. Nagyon sok mindent mondasz olyan tekintetben, hogy azt kell fogalmazzam, hogy le a kalapa, és gratulálok, de szívből Ez jó, nagyon komoly értéket Köszönjük. képviseltek. A kutakodás, ez mit jelent? Hol lehet rálelni az igazi magyar történelemre? és az vajon igaz-e? Hát ezt nagyon jól látod. Vannak történelemkönyvek, történelemkönyvírók, meg van a valós történelem, nyilván nem voltunk ott, de sokféleképpen lehet megélni. Az biztos, hogy jelenleg is talán már változhat, de hát ez függő is, de a oktatás nem kimondottan tanulóbarát. A történelmet nagyon sokszor meg, megutáltatni a gyerekekkel azzal, hogy évszámokat be kell biflázni, vagy csak vesztes csatákról tanulni. Ezek voltak a történelmkönyvek, és amikor az ember a ha nem is a nagyon régmúltból, de a közelmúltból, az apjától, nagyapjától teljesen mással, mint a, mint a valós történelmkönyvek, akkor, akkor nem akkor elbizonytalanodik, hogy ez hogy is lehetett, hogy is volt. Én azt gondolom, hogy a történelmünkre büszkék lehetünk minden pontjára, még hogyha ez, ez sokszor nem jó irányt vett, akkor is. Az, hogyha a múltat nem ismerjük meg, és nem jó ápoljuk, nem jó kezeljük, akkor, akkor nem, tudunk, nem tudunk semmi értéket továbbadni a, a saját gyerekeinknek. Én nem szeretem a szélsőséges, nagyon szélsőséges gondolkodás, mert sose az mondja az igazat, aki nagyon veri a mellét, azt gondolom, de, de nagyon fontos, hogy igazi értékeket megtartsunk, és ez mindegy, hogy a nagyapánknak a fafaragása, vagy a nagyon finom bora, vagy teljesen mindegy, vagy egy jó am, amit az érték. Igen, amit értéket teremtett, akkor azt mi megőrizzük, és tovább vigyük, és tovább adjuk. És hát ilyen a magyar történelem is, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És ilyen a szabjavívás, amit azért a rengeteg elődünk nagyon jól használt, tudományt jól művelte, mindenkorban, és amit elkezdtem, hogy, hogy mi addig nyúltunk csak vissza, ameddig, ameddig volt valami kézzelfogható nyoma, Hát, mi a 19. századig mentünk vissza, hiszen korábban egy, egy túri, vagy korábbi időszakban, bármelyik időszakban nagyon jó vívtak, csak hát nem maradt föl semmi kézzelfogható. Most egy-egy rajzból kitalálni egy vívóiskolát, az meg szinte lehetetlen. Mi addig nyúltunk vissza a 19. századig elejéig, amíg voltak, hát a írásos kevés is, de azért ilyen szájról szájra, még idős mesterektől, tanulhattuk meg, illetve valaki megtanulta és továbbadta. Tehát így kezdtünk el mi ezt a vívóiskolát, ezt, ezt a párbaj időszakot mi jó. tanulni és oktatni. Meg kell miteni, szintén egy idős vívómestert, aki a 64-es olimpikon Pézsa Tibornak hívják, aztán világbajnok lett, és tábornokának is hívják ki, katonatiszként a világ egyik legnagyobb szaktekintélyének tartják még mindig kardvívásba. És hát, hogyha azt nézzük, hogy a a sportvívásba, ami ugye a szabjavívás után, mostani mai világba használják, hiszen most már a, most már nem kardal járunk az oldalunkon az utcán, mert Mobilál. már azt gondolom egy-két esetben sokkal tisztenségesebben lehetne megoldani kardal, de ez egy másik dolog. De most már létjogosultságát vesztette az, hogy nincsen csatamező, már nem ezt használják, bajba se így történik, hogy kardal elintézik, tehát a, a, akkor beszorult, beszorult a vívótermekbe, és a vívótermekbe a sportvívás, az, hogy mi 50 négy éven keresztül, csak Magyar Nér világversenyt karvívásba. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ez nagy dolog, és ezt nem én találom ki, ez rengeteg kutató munka van. Volt egy úr, egy Borsodi László nevezett úr, aki a modern magyar karvívást megalapította, újraírta, és hát az ő tanítványai voltak azok, akik ezt annyira jól vitték tovább ebbe a időszakba. Viszont ezek a vívómesterek abszolút nem voltak megbecsülve. Tehát mi a mi iskolánkkal, ugye a bővített mondat végére, tehát mi nem csak a vívás technikai részét oktatjuk, hanem mentális edzést is tartunk a diákoknak, azzal, hogy, hogy ezeket a vívómestereket megismertetjük velük, hiszen ezek, a visszettek egy csatából, vagy egy, -egy ütközetből, akkor megbecsülve egyáltalán nem voltak, sőt, örültek életben maradhattak, és úgy vitték tovább ezt a tudást, és hát ezeknek a biomestereknek állítunk mi emléket azzal, hogy tanítjuk. Hungarikum már emelkedett ez a szabjavívás, illetve hát több mint hal, közel 30 emléktáblát alattunk már az országba az ő tiszteletükre, és hát még sorolhatnám hosszan, hogy hogy, hogy is dolgozunk ezeknek a, az emlékeknek a fennmaradásáért. Nem úgy több mint fél órában. Számomra az derült ki, hogy nagyon mélyen benne vagy a szabjavívásban. Összekapcsolható a kung fu de vagy ez teljesen más? Hát harcművészetről beszélünk. Ennyi? Nem, ennyi azért mélyebb. Tehát azt gondolom, hogy keleti harcművészet, magyar harcművészet, bármilyen harcművészet. utána a technikai részét nézzük, akkor is az egyik ember megpróbálja megvédeni magát a másik ellen, vagy leküzdeni a másikat, tehát hogyha így nagyon le akarnám egyszerűsíteni, de hogyha gondolkodásában nézzük, akkor mindenképpen egy ember az. Mindegy, hogy mit csinál, de az ugyanaz az ember. Az, hogy most kard a kezébe, azt a kézzel, vagy az elméjével. Nagyon, hogy mondod az bővészet. elmét, igen, mert néhány perccel ezelőtt az a fejeződött be a gondolatmenetet, hogy mentálisan. Te ezt kutatjátok, a mentális energia. Amikor ott vagy, bármelyiket is űzöd benne, vagy te önmagad, tehát amikor te megvéded magad, mire figyelsz, mire összpontosítasz. Az embernek először is saját magát kell legyőznie. A saját magát el tudja fogadni, és le tudja győzni, annak kezdve az ellenfél sokkal könnyebb. De mit éven. győzzünk le önmagunkban? Mi győzzől le önmagadban? Rengeteg olyan tulajdonság van, emberi tulajdonság, amit vagy a személyiségünk, vagy a neveltetésünk, vagy a korunk, vagy a közösség körültünk lévő közösség beszélték, ego, nagyképűség, sznobizmus. Okay. Tehát ezeket mind magunknak kell felismerni elsősorban, és vagy elfogadni, vagy megváltoztatni, legyőzni, magyarán mondva, és ezt, ezt megélni utána. A harcművésznek, egy harci művésznek, azt gondolom, hogy milyen szép is ez a szó, tehát egy harcművésznek sokszor ez a feladata. Nyilván a kocsmérő tipofonosztás az másról szól, tehát ott filozofus lehet, de orba vernek a korba vernek. Tehát most nem erről beszélek, az, hogy, hogy egyáltalán megtaláld önmagad ezekbe az egész tevékenységekbe, ez nagyon fontos. Mi van akkor, ha zökkent, zökkent, állandóan valami újat mutat neked a partnered? Tehát te már nem tudsz. Tehát odamész úgy, hogy felkészültél mentálisan, azonban kizökkent a partnered, mert tudja ő is azt, hogy hogyan kell kalandozni az elmében. Akkor hát azt gondolom, hogy... Akkor jön az kocsmai minden... pofon. Tehát ott vagy pofon van, vagy a első, vagy te adod, és ő esik össze. De azt gondolom, hogy nem minden csatát kell megvívni. Tehát van, amit el kell tudni engedni. Most természetesen, hogy ez mérlegelendő, hogy meghallgatom, hadd mondja csak, meghallgatom, hadd mondja csak, ráhagyom, vagy megpróbálom legyőzni, vagy megpróbálom, megelőzni, hogy egyáltalán megszólaljon. Tehát attól függ, hogy milyen, és akkor ez most átvitértelemben nyilván a pofonokkal is így van. Nem az, hogy hagyom beolgedni a pofont, hanem hagyom elfordulok től, és hadd menjen az a pofon el mellettem. Vagy megelőzöm, még mielőtt ő adni én adok neki. Persze, ha tudom, hogy ő akar adni egy pofont. Ez egy összetett dolog. Nem kell minden harcot feltétlen megvívni, azt gondolom. É, jó, de amikor a... ruhantak ki, tételezzük fel szabjával. Ott volt a kardjuk, ott volt a mindenük, ott volt a mentális tudásuk ugye a csatába indulás előtt. Na most ez a megnyerjük ezt a csatát, és rohanunk, és akkor ott az van, hogy megvan mindenet, felkészültünk, stb., és puf, egyszer csak ott van, hogy hát ez most engem le fog kaszabolni, nekem valamit helyre kell tennem. Hogy oktattok ti? Hogy oktatsz te? Hát a, a félelem is egyfajta emberi tulajdonság, annak a leküzdés és egyfajta, egyfajta tanulás, azt gondolom, hogy ha, ha elindultak a csatába kivont karddal, nem észtéklő mentek, nem, nem felnyásoltatni mentek magukat, hanem fejbe azért rakták össze, hogy mit is, mit is csinálnak. ha kiáll egy boxoló a másik ellen, hogyha van elgondolása és van koncepciója, és nem csak őt. a nyers erő az, az nagyon veszélyes nyilván, de hogyha van valami elgondolása, hogy mit szeretne csinálni, egy stratégiája. A vívás az egy katonai... Tevékenység. Tehát ott, ott feltérképezem az ellenfelemet, feltérképezem minden szinten. Fizikálisan, mentálisan. Most, hogyha a kocsm nincs mentális ö, csata. Ott az van, hogy te felkészültél fejbe arra, hogy megmeredetenni, oda tudsz állni, bizt, magabiztos vagy, saját magadba bízol annyira fel vagy készülve. Mondhatom én, hogy én, én annyira magabiztos vagyok a csebészedben. Mindez kicsit olyan, mint a foci is talán. Nem. Nagyon oda kell összpontosítani, de van, amit azért csak kell, hogy feladjunk, valahogy feladjuk, vagy valami ilyesmi? Feladni, ki, kivont karddal szembe, frutva feladni butaság lenne. Nyilván vannak pontok, tehát nem megyek el oda csatázni, az nem mindig gyávaság. Ott még lehet más döntésem. Amikor már két szabja, illetve két ököl van egymásra szembe, ott már, ott már azért tenni kell ezért, és hát fel kell készülni. Ha felkészült vagy, fejben ott vagy, és tudod, magabiztosan megtanultad azt, amit csinálsz, és tudod, hogy mit akarsz, akkor, akkor győzhetsz. Ez az élet minden területén így, így van. Így van, így van. Úgy néz ki, hogy bizonytalan vagy magadba, bizonytalan vagy a tudásodba, és bizonytalan a tudásod, akkor nem biztos, hogy győztesen kerülhetsz ki. Akkor szerencsével kerülhetsz ki győztesként. No. És ez az élet minden pontjáról így van. Belementünk röndösen. Nagyon szépen köszönöm. Te mit kérdeznél magattól? Milyen témában? Te mit kérdeznél magadtól? Bármilyen tekintetben. Mi az, ami, amit még soha nem kérdeztek tőled? Adsz interjúkat? Beszélgetnek veled a szabjavívásról? Igen. Nem azért adok interjúkat, mert szereplési vágya nem van Nem ez a kérdés, nem? Rengeteget, igen, mert nem? hát ez is egyfajta népszerűsítése a dolognak. Kérdezni magadtól. Nem kérdezték meg azt. Szerettél volna valamit, mert nagyon elmondd. Ha innen közelítjük. Mit tudom én az élet bármely területével kapcsolatosan, amit akár meg is válaszolsz, van is rá válasz, uh -huh. innen megközelítvém? Mi az, amit nem kérdeztek meg soha? Az első fele vicces lesz, hogy hogyan lehet beosztani az időt 24 órát. Jó kérdés, Kérdőtök, igen. Én mindig csodálkozom ill, azon az emberek, amikor unatkoznak, mert nem tudom, hogy az, hogy lehet csinálni, meg, meg nem is szeretnék. Hogy azt megtenni, hogy, hogy az ember sok információ, sok tudást tudjon magába táplálni úgy, hogy ne legyen megmester. Tehát most, hogyha egy dologra fölteszed az életedet, az nagyon fontos. Abban nagyon sikeres tudsz lenni, hogyha jól végzed, de nagyon sok dolgok kimaradsz. Ha viszont mindenbe belevágsz, akkor, akkor leszel tényleg egy megmester, de mégis, mégis talán sok mindenhez hozzá tudsz szólni. Tehát ezt az arány megtalálni, hogy ne csak egy legyen az életed, és abban mondjuk sikeres legyél, és akkor te leszel a, az bajnok, vagy a, a number van, vagy azért sok mindenhez hozzá tudjál szólni. Ez egy nagyon nehéz középút valahol hiszen, mondom, akkor sok mindenből ki tud maradni az ember. Mire fókuszáljon többet az ember? Én rengeteg dologgal szeretnék még foglalkozni, és most már nem vagyok húsz éves, és már nem fog foglalkozni rengeteg dologgal, de még mindig nagyon sok dolog érdekelne az életbe. Lehet, hogy valaki, és ez most nem pejoratív, lehet, hogy valaki leérte az életét, hogy egy dolgot csinál, csak és azt is negyed gázon. Én azt gondolom, hogy rengeteg dolgot lehetne csinálni még az életbe, és kell is. És ez viszi előre az embert. És én ezt próbálom a kislányomnak is, hogy nem, nem szétszakítani, de megmutatni, hogy mennyi, mennyi szép dolog van a világon. El tudom képzelni az iskolatáskáját, nagyon nehéz lehet, tele van mindenféle kérdéssel, válaszsal, tudással, akármivel, jaj. Apu, elég? Egyébként. Nem mondja néha, hogy apu, elég? Egy. Nem, nem, hát nem, én kis nem szeretnék belőle. De egyébként, egyébként fizikálisan nagyon nehéz az iskolatársakai ezeknek a gyerekeknek. Én mindig megdöbbenek reggel, amikor iskolába viszem, hogy ezt hogy lehet egy. De azt gondolom, hogy hát amit megtanulsz, az a tiéd marad. Na ez, ez nagyon Szerintem. szép. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Megint csak azt mondom, nem tudom ki ő. Igen, ez így furcsa, hogy nem tudod, hogy ki ő. Szeretek szívesen azokkal... Tehát ténylegesen beszélni emberekkel, és ez a modern mai világ, ez a, ezek a közösségi oldalak, ezek, amikor az mert személytelenül, most bocsánat, elkalandoztam egy kicsit, de személytelenül beszélget emberekkel, és nem is beszélget emberekkel, hanem egy-egy szónak, mondatnak ezerféle értelme lehet leírva, meg, meg kimondva, és az ember szemébe nézve, tehát egy picit más, de értem a kérdést. Hát én talán azt, azt kérdezném meg, hogy... Ember tud-e maradni, és hogy tud ember maradni ebben a világban, amikor annyi felől lögdöstek minket jó-rossz irányba, hogy tudja megtartani önmagát, és hogy tudja ezt esetleg még a saját gyerekeinek, vagy a saját körülötte lévő társainak átadni és tovább vinni, hogy akarja -e egyáltalán. Én nem vagyok memória, memória chip, ennyi mindent nem tudok tárolni hirtelen. Igen, <gül> abszolút jó a kérdés. Ember tud-e maradni ebben a világban, viszont... Definiál, de nagyon röviden. Ember, kettős pont, mit jelent? Kinyitjuk a nagy lexikont, akármilyen nyelven? Hát most a lexikon megfogalmazása, vagy az én meg... A, a te lexikonodat, na akkor kinyitom Ú. a lexikont, Balog Imre lexikont. Hát egy minden esetre egy, egy érző és gondolkodó lény, aki nem robot, hanem van saját önálló világa és élete. Balog Imre, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem folytatni tudjuk majd.